Na vrata nam kuca jedan od naša dva najveća praznika, Kurban Bajram. Naravno, dolazak Bajrama unosi radost u srca vijednika. Allaho poslalnik alaihi salatu wasalam nam poručuje da su Bajramski dani, dani jela, pića i spominjanja Allaha subhanahu ta'ala. Na Bajram, kako Ramazanski, tako i Kurban, Vjernici se raduju zbog dobra kojih čini. Onaj ko može i ko je sebi pribavio kurban za kolega. I time se približi Allahu subhanahu wa ta'ala jer do Allaha ne dolazi ni krv, ni meso. To se dijeli nego bogobojaznost i iskrenost svakog predanog roba. Prinoseći žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala i svjedočeći vjeru jednog jedinog Boga Vjernici se raduju i slave taj dan. Muslimani u Danima Bajrama ne smiju sebi dozvoliti da prekrše Allahove granice. Dani Bajrama nisu za opijanje, niti lumpovanje, niti su namijenjeni za razne koncerte na koje se pozivaju pjevači i pjevačice. Neka Kurban Bajram, ovaj koji očekujemo, bude dan ispunjen dobrim dijelima, dijelima s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljno. Muslimani tih dana slave. Slave je zato što su muslimani pripadaju ummetu muhameda Sallallahu Muhammeda s.a.w. Suosjećaju se sa hađijama, spominju Allah subhanahu wa ta'ala u najboljim danima.